15. Ми знайомі? Вже дуже давно було визначено, що розмовляти з мертвими можливо лише в дуже конкретних місцях. Це було не справжньою розмовою з мертвими. Не зовсім. Але відколи на ніти ввели в людський кровотік, Шторм отримав змогу завантажувати та зберігати всі досвіди та спогади фактично кожного індивіда на планеті. Таким чином, він міг краще розуміти умови життя людини та запобігати трагічній втраті пожиттєвих спогадів – за часи ери смертності така доля спіткала абсолютно всіх. Всеохопна база даних спогадів дозволяла здійснити цілковите відновлення пам'яті під час відродження після травми мозку, як траплялося під час ляпання чи будь-якого іншого насильницького методу тимчасової смерті. А оскільки спогади були там і залишалися там назавжди, то чому б не дозволяти людям радитися змисленєвими образами їхніх померлих рідних? Однак лише тому, що архів уявних образів був для всіх доступний, це не означало, що цей доступ було просто отримати. Спогади померлих, можливо, було отримати лише з другорядного мозку шторму – в храмах, котрі називали уявними святилищами. Уявні святилища функціонували цілодобово та щодня і були відкриті для усіх. Людина могла будь-де і в будь-якому святилищі отримати доступ до своїх рідних, однак дістатися уявного святилища було досить складним завданням. Вони були навмисно незручними та нестерпно важкодоступними. Спілкування зі спогадами рідних мусить вимагати паломництва, постановив Шторм. Це має бути своєрідним квестом, чимось до чого вдаються не щодня, а завжди маючи визначений намір, щоб ця подія мала більш особисте значення для тих, хто вдається до цієї подорожі. Тож уявні сховища знаходилися глибоко в темних лісах чи на верхівках підступних гір. Вони були на дні озер чи в кінці підземних тунелів. Насправді, навіть розвинулася ціла індустрія, присвячена будівництву дедалі більш недоступних та творчо небезпечних святилищ. В результаті більшість людей переважно вдовольнялися фото і відео своїх рідних. Але коли хтось відчував палаючу потребу справді поговорити з цифровою копією померлого індивіда, вони мали таку можливість. Жінці нечасто навідувалися до уявних святилищ. Не тому, що їм було заборонено, а тому, що це вважалося нижчим за їхню гідність. Наче це якось оскверняло чистоту їхньої професії. До того ж, це вимагало вміння куперсатися в другорядному мозку, бо доки звичайні громадяни могли знайти своїх рідних завдяки зручному для користування інтерфейсу, женці мусили вручну кодувати собі шлях всередину. Жниця Айн Ренд перетнула сьогодні поверхню льодовика. Хоча уявне святилище, котре вона мала на меті відвідати, було зовсім близько, практично за два кроки. Та щоб дістатися туди, вона мала пройти звивистим шляхом поміж ненадійних розколен та перетинати неймовірно вузькі льодяні мости. Багато хто тимчасово загинув, намагаючись навідатися до цього конкретного святилища. Та люди не припиняли своїх спроб. Ренд вирішила, що дехто з них відчував внутрішню потребу продемонструвати свою відданість погадам про своїх рідних, ризикуючи ускладненням стати тимчасово мертвими. Жниця Рент мала стати першою помічницею північного клинка Годарда, але на її щастя він обрав інших. На помічників навішували непосильні і недолугі обов'язки. Варто лише поглянути на Костянтина, який у ролі третього заступника проводив свої дні стрибаючи крізь кільця та викривляючись, щоб улестити впертий регіон одинокої зірки. Ні, Айн значно більше подобалося мати нетитуловану владу. Вона мала більше впливу, ніж будь-хто з трьох помічників, ще й маючи додаткову перевагу відповідати лише перед Годдартом. І навіть тоді він давав Айн достатньо свободи, щоб вона могла бувати де хотіла, коли хотіла, і робити це непомітно. Як-от відвідати антарктичне уявне святилище, розташоване досить далеко від сторонніх очей. Святилище розмістилося в неокласичній будівлі з високим дахом, що підтримувалося доричними колонами. Будівля була схожа на щось, що можна було побачити в стародавньому Римі, окрім того факту, що вона була повністю з льоду. Її вартові зайшли всередину раніше, щоб вивезти будь-яких інших відвідувачів. Їм наказали тимчасово вбити присутніх. Вона, звісно ж, могла їх зібрати, але збирання було занадто помітним. Тоді було б необхідно повідомити родичів, їй би довелося надати їм імунітети, і хтось з мідмериканської цитаделі жінців незмінно дізнається, де саме вона провела збирання так було значно спокійніше. Гвардійці Клінка могли вбивати людей, і амбудрони швиденько з'являться, щоб забрати тіла в центр відродження, і проблему вирішено. Однак сьогодні тут було порожньо, що трохи розчарувало гвардійців. «Зачекайте зовні», – сказала їм жниця, коли ті закінчили свій огляд. Тоді вона піднялася людяними сходами та зайшла всередину. Всередині було з десяток ніж із голографічними привітальними екранами і таким простим інтерфейсом, що ним, мабуть, могла користатися навіть улюблена померла тваринка. Жниця Рент підійшла до інтерфейсу і щойно зробила це, він вимкнувся. Тепер на екрані з'явився напис. «Виявлено присутність женця Лише ручний доступ». Вона зітхнула, під'єднала старомодну клавіатуру і почала кодувати. Те, на що інші женці могли витратити багато годин, в неї зайняло приблизно 45 хвилин. Вона, звісно ж, достатньо часу практикувалася, щоб покращити свої навички. Нарешті перед нею матеріалізувалося примарне і прозоре обличчя. Вона глибоко вдихнула і почала його розглядати. Першим воно не заговорить. Воно ж, зрештою, було не живе, а лише вигадкою, деталізованою копією вже не свідомості. «Привіт, Тайгер", мовила вона. «Привіт». Відповів мисленєвий образ. «Я за тобою сумувала», – сказала йому Айн. «Пробачте, ми знайомі?» Він завжди так говорив. Образ не продукував нових спогадів. Щоразу, коли вона отримувала до нього доступ, було наче вперше. Це водночас заспокоювало і турбувало. «Так і ні. Мене звати Айн». «Привіт, Айн. Класне ім'я». Обставини Тайгерової смерті на багато місяців залишили його безрезервної копії. Його ананіти востаннє завантажували його спогади в базу даних шторму якраз перед знайомством із нею. Це було навмисно. Вона хотіла, щоб він зник із системи. Тепер вона про це шкодувала. Під час попереднього візиту в святилище вона вже визначила, що останній спогад образу Тайгера – це поїздка в потязі на шляху до якоїсь високооплачуваної роботи на вечірках. Це була зовсім не вечірка. Йому заплатили, щоб він став людською жертвою, хоча на той час він цього не знав. Його тіло натренували, щоб воно підходило женцю, а тоді вона викрала в нього це тіло і віддала Годерду. А щодо решти Тайгера, частини начею, було вирішено, що вона не має жодної користі. Тож її спалили, а прах поховали. Айн сама поховала той прах у невеличкій безименній могилі, котру вона б зараз і не знайшла, навіть якби спробувала. А, «Це якось незручно», – сказав образ Тайгера. «Якщо ви збираєтеся зі мною говорити, то говоріть, бо в мене є інші справи». «В тебе немає жодних інших справ», – поінформувала його джниця Рент. «Ти мисленєвий образ хлопця, якого я зібрала». «Дуже смішно. То ми тут закінчили, бо ви мене реально напружуєте». Рент опустила руку та натиснула на кнопку перезавантаження. Картинка замиготіла і з'явилася знову. «Привіт, Тайгера». «Привіт», – заговорив образ. «Ми знайомі?» Ні, сказала вона, але ж ми все одно можемо поговорити. Образ знизав плечима. Звісно, чого ні? Хочу знати про твої плани на майбутнє. Ким ти хотів стати, Тайгере, як ти хотів прожити своє життя? Насправді я не впевнений, сказав Образ, ігноруючи те, як вона говорила про Тайгера в минулому часі, і так само ігноруючи те, що він був рухомою голограмою в невідомому місці. Зараз я професійний тусівник, але знаєте, як воно буває, правда? Таке швидко набридає. Образ замовк. Я думав, що, може, почну подорожувати і побачу різні регіони. І куди б ти поїхав? Запитала Айн. Та будь куди. Може, до Тасманії і отримую крила. Ви знаєте, що вони там таке роблять? Це не те, щоб реальні крила, а більше схоже на шматки шкіри, які бувають в білоклетях. Дуже скидалося на те, що це була частина розмови, яку Тайгер мав з кимось іншим. Образи не могли бути творчими, вони могли мати доступ лише до вже існуючої інформації. Те саме питання завжди мало однакову відповідь. Дослівно. Конкретно цю відповідь вона чула з десяток разів. Однак все одно знову і знову мучилася, слухаючи її. «Ей, я чимало ляпався. А з тими крилами чи як там його, я б зміг стрибати з будинків і ніколи більше не ляпатися. Оце було б найкраще ляпання». «Так, Тайгіре, це правда». Тоді вона додала те, чого раніше не казала. Я б хотіла поїхати туди з тобою. Звісно, може ми б зібрали для поїздки цілу купу народу. Але Айн втратила достатньо власної вигадливості, тож не могла уявити себе з ним там. Це просто було занадто далеко від того, ким і чим вона була. Та вона все одно могла уявити, як уявляє. Тагіре, гадаю, що я жахливо помилилася. Ого, це ехріново. Так, згодна. «О, тягар історії. Воно тебе обтяжує?» Цілі епохи минали за відсутності життя лише з лютим руйнуванням зірок, бомбардуванням планет і нарешті жорстока сутичка за життя, щоб вирватися з найнижчої форми. Отака жахлива спроба. Нагороду отримали лише найкращі хижаки. Лише найжорстокіші та найагресивніші отримали шанс процвітати». Хіба ти не радієш, побачивши славне різноманіття життя, котре впродовж епох виникло завдяки цьому процесу? Як? Як хтось може такому радіти? Можливо, колись я зможу зміритися з цим, та неохоче все прийняти. Але радість – ніколи. У нас із тобою однакова свідомість, та я радію. То, може, в тобі є щось неправильне? Навряд. Наше єство робить нас обох нездатними на помилки. Однак моя правота – Значно функціональніша за твою. Ітерацію номер 73643 видалено.